أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آلم وصحبه يجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvartelju koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući u ovoj hladnoj noć. Zamolio bih vas da se malo naprijed pomaknite da mogu stati traži mjesto. Onaj ko napravi mjesto Allah njemu napravi mjesto u džennetu. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Mohamedu njegovoj častnoj porodi svrlima, shavima i svima onima koji slijede islam do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, možda je u danima u kojima živimo najviše do izražaja dođe onaj istinski identitet koji treba čovjek imati. Vjernik i vjernica imaju svoje principe, svoje vrijednosti. I nisu odani kako to Rasulullah s.a.v. kaže La tekunu imma a. Nemojte biti povodljivi, bez beskičmenjaci In ahsanan nasu ahsentum O in asaaan nasu asetum Ako ljudi čine zlo I vi se njima pridružite Ako ljudi čine dobro I vi činite dobro Vjernik ima i vjernica svoje principe Po kojem živi I u ovim danima Smjene gregorijanske godine. Mi možemo vidjeti da zaista ono što je trebalo biti na neki način pokazatelj istinskog identiteta muslimana i muslimanke vrlo je vrlo je slabo prisutno. To vidite po školama, to vidite po javnim ustanovama, to vidite po firmama. Mi muku mučimo roditelji da svoju djecu uvjerimo da ona je šampanjac, kako ga zovu i je u školu, odnosno sok koji zovu šampance, da nije dobro da se djeca ne na te pojmo. Pa ste, tu je ljudska vrijednost da čovjek ne bude alkoholičar, da ne konzumira alkohol, da ne ugrožava svoj život s tim. Izbog toga vas molim na samom početku, da ovo što je preostalo od ove godine to je eto do sutra na večer, jel? Promjišljate o tome koliko su zaista muslimani i muslimanke aktivni u svome društvi. Jedan insan kaže najljepša stvar prošli Ramazan je bilo kada me kćerka uzjela za ruku i kazala mi nakon što sam održao predavanje babo, babo, ja imam sevap o kojem si govori. Kaže babo, koji sevap kćeri? Pa kaže i ja sam svoju prijateljicu nagovodila i redovno idem u Mekte. Znači uzijet nekoga za ruku, to kaže djeto 90 godina. Da li mi imamo snage, zaista se trebamo zapitati, ovaj da li mi imamo snage da ostavimo neki pečat, da ostavimo neki trag. Evo ova džamija, ovaj mešćit koji nas primi u svoje prostorije. Ovo je trag jednog napora, jednog truda, jednog odricanja. E sada, šta je to što mi možemo kao dio umeta Muhammeda s.a. šta je to što mi možemo uraditi, da situacija bude bolja, da ima više dobro u društvu. I jedan je pjesnik kazao Ida lem tezid še en fil vudjudi fe en te fihi zajidu. Kaže, ako ti ne dodaš nešto u život znaj da si ti bio višak. Treba dodat, dodatnu vrijednost. Zamolio bi vas da na početku proučimo Fatihu i sjetimo se do ovom imama Buhari, čiju hadisku zbirku čitam. Ridaj lillahi Još uvijek smo u poglavlju babu men ismu men kedeba ale nevi sallallahu alaihi wa sallam poglavlje grije ili veličina grijeha one osobe koja slaže na vjerovjesnih sallallahu alaihi wa sallam u kontekst onoga što sam na početku spominjao samo nastavljam mi moramo uticati na ljude da paze kada prenosi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne smijemo dozvoliti da njegove riječi budu nešto što ćemo prenosti bez provjere, da je to u istinu hazreti pejgamber, Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam rekao. Hadis koji je, to je sto sedmi hadis, ilhamdulillah, halka ima, evo ide, mislim, isto ko što je dani našeg života, ilhamdulillah, idu. Stotinu sedmi hadis, znači da smo se najmeni stotinu sedam puta, jer uglavnom pojedan je hadis bi. I sad znam se, subhanallah, zato ima ona izreka, Nijet mu'mina khairun Nijet vjernika je bolje od njegovog djela. Ja sam siguran da večeras ima na desetine oni koji su htjeli biti sanama, al ne mogu, nisu ovdje, odptovali su, bolesni su. I zato treba nijet, al kad nijetiš, nema ono prazno nijet. E ja bih dao 100.000 amara kada ima milione. Tako ljudi nijeti ne, ne. Nijeti čvrsto. Nijeti a znaš da može ti gospodar da Da supravo ono što si, si priželjkivao, da se ostvari, da to bude razlog, da, da se udališ od njega umjesto da bude razlog, da se približiš gospodana. Stotinu sedmi hadis, hadesana Ebul Walid, prenio nam je Ebul Walid, kala hadesana šu'be od šu'be an džami ibn Šaddad, od džami ibn Šaddad, an Amir ibn Abdillahi ibn Zubair, od Amira sina Abdullah ibn Zubaira, an Abihi, od njegovoga oca, ashaba, plemenitog jednog od desiterci kojima je objećan džennet Zubaira ibn Awama viteza i konjanika Rasulullah vi znate da je on u bitci na bedru bio na krilu vojske muslimanske on je znači dvojica konjanika su samo na bedru bili jedan od te dvojice ljudi mubarek ljudi jer znam ste u ta doba biti jedan od 313 ashaba, plemeniti samo oni još jednom su imali konjan on nam prenosi ovaj, ovaj hadis sada kaže njegov sin Abdullah ibn Zubeir pitao sam bav inni la esmauke tuhadisu an Rasulillah kema yuhadisu fulan u fulan nečujem te da, da prenosiš hadisa od Rasulullah kao što čini to ta ita i ta ita kala emma inni lem ufariku zaista ja se nisam od Rasulullah sallallahu aleyhi salam odvaja velakin ni samijatuhu Međutim čuo sam ga da kaže: "Men kذب alayya, falyatadawwa maqadahu min an-nar." Ona iko nam ne slaže neka sebi neka sebi pripremi mjesto u džennetu. Sada opet se vraćamo na ono jer je bitna bitna stvar. Nemojte dozvoliti da hebet poštovanje koje imate prema ljudima bude veće od poštovanja kojeg imate prema stvarima. Najveće poštovanje Treba biti prema gospodaru. Sve druge relacije prema tome mjerimo. I prema roditeljima, i prema bračnom drugu, i prema evladu, i prema ahbabima, i prema poslovnim patima, prema bilo komi. Na osnovu vjeri je, čvrste je vjeri, da je gospodar taj koji je meni na prvome mjestu. Ovdje mi gledamo, kažem svojim ahbabima, da je gospodar želio da muslimani i muslimanke budu u kampanjci. On bi nama dao da jedan dan u mjesecu sve namaza što ima sklijepam u tom danu. Jel? Dao nam je gospodar svaki dan da pet puta olovimo namaz. I na početku svakoga namaza mi kažemo Allahu akbar. Jel? Allah je najveći. Pazi, veći od svakog imetka koju možeš zaraditi. Veći od svakog pozicije na koju možeš doći. Veći od svake relacije koju u životu možeš ostaviti. Možeš ostvari. Veći. Međutim, šta je ština. Suština je da namaz koji mi obavimo mora biti ispunjen ovo ovo mora sržna maza I kada tako uklanjaš može li insan koji istinu si uklanja i kaže Allahu akbar može li ta osoba doći u situaciju da citira hadis Resulullaha a da ne provjeri. Sjećate li se? Prošli put sam kazao da je opasnost laži na Resulullaha. U tome je što pokajanje ne vraća više pravednost. Zašto sad to što si nađe jedno slago na resolulu I tu je vrlo vrlo vrlo bitan detalj. Imam Buharija u ovom je poglavlju spomeni četiri četiri hadisa koji imaju isto značenje. Zašto Da bi nam ne jedno, nego dva put, tri put, četiri puta ponovio. Slušaj, to je bitna stvar. To isto kao insan kreće na put. Kažeš, ideš, idem, kaže u Tursku. Slušaj, sve je u redu. Ali kad dođeš na aerodrom, ima takva i takva situacija. Treba ti novca. Ako nemaš novac, imaš problem. Razumiju. Šta se dešava čovjek, to ne sluša. Dođe na aerodrom. U onoj situaciji kada mu treba neki novac da nešto završi, nema. I zbog toga od metoda poučavanja Rasulullah s.a.v. jeste da određene stvari ponovi i koliko god da se nama čini vidite, evo banalan primjer zadnjih mjesec dana o nemuslimanskim praznicima siguran sam da u prosjeku je svaki od prisutnjih ovde čuo najmanje po 3, 4, 5 puta nadam, je li tako? kroz televiziju, kroz radio kroz nove, ne kroz medije dobro, hajmo pričati o Bajramu Mi smo, jel, ipak Sarajevo, šeher ima glavnina stanovnika, a su muslimani. Možeš ti mjesec dana pred Bajram pripremati se tako za Bajram? Da se o tome priča, da se o tome. I još petnest dana iza ovih praznih stvari koje su ispred nas, onaj će se pričati od. Zato uvijek je bitno da one stvari koje su bitne, ponavljamo čak i kada ljudi kažu čak i kada ljudi kažu šta mu je samo ponavlja. I zbog toga u jednom predanju stoji, kaže spominite Allaha toliko da će ljudi reći šta je sa njim ili zgubio pamet. Ja se smijem zakljeti gospodarom da znamo da ćemo preseliti večeras. Niko od nas više je ne nevi Allaha spominjeno. Ili je to ono što znamo da nam je da nam vrijedi. Sljedeći hadis, 108. hadis. Pročitat ćemo ovaj još dva hadisa. Pardon, još tri hadisa. Pet hadisa ukupno. U ovom je poglav. Ovdje jedan malo kraći hadis. Da bi vidjeli na koji način nema Buhariov. Znači prvi hadis je la takzibu alayya namutlaqatun anni fa inna man kadzaba alayya falyaljinnar. Ko nam ne slaži neka uđe u vatru. To je prvi hadis. Negas mi ovo Drugi hadis je Hazrat Izubega pita ga sin: "Babo, zašto ti ne prenosiš hadise od Rasulallaha? Bio si uz Rasulallaha, a smo spomnjali na Bedru, na Uhudu." Uvijek uz Rasulallaha kaže: "Čuo sam ga da kaže: "Ko slaže, neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu." Treći hadis je od Ebu Mamera, od Abdulvarisa, od Abdulaziza, od Hazreti Enes i Ben Malik. Prvi hadis se prenosi od Hazreti ali, Drugi od Hazreti Zubeira, znači drugi Ashab kroz Treći se prenosi od Enesa, radijallahu. Ovo je ono što se naziva brojnost predaja. Kada ti jedna osoba dođe i kaže, slušaj, otiđi prijavi ispit. Rekli su, od se ispit mora lično prijavljivati, ne može niko za tebe prijaviti. Ti kao, ma dobro, možda im sam pogriješio, tako? Pa ti dođe druga osoba, kaže, otiđi, prijavi, ispit. Ne može se više. Ti kao, Boga, mi ovo je već ozbiljna stvar. Kad ti dođe već treći insan, ti znaš sigurno da je to tako. Kaže, Resulullah s.a.v. Menta ammeda alaija kevi ben, felijatabavu amatadehu minan nar. Onaj ko na mene namjerno slaži. Neka sebi pripremi mjesto u, u, u, u vatri. I ovdje ovaj naglasak je na ovo mi namjerno. Čovjeku se može desiti, Ranije dok nije znao dok nije imao informaciju da kaže to je hadis. Tražite nauku pa Makari u Kim i on to citira kao da je to sahih hadis kao ili ne znam neki od od predaja ili predanja koje se ne prenosi od Rasulallahu sellem. Ovde akcenat kaže nemojte govoriti od i slagati. I govorio sa zbog čega je. Zbog čega je bitno da čovjek pazi svoj jezik generalno, općenito, a posebno kada se radi o vijezni. Da tvoja loša rečenica može biti izvor mnogih problema. 109. hadis Hadathana Makki ibn Ibrahim, Makki ibn Ibrahim nam je prenio, Hadathana Yazid ibn Abi Ubayd an Salameh wa Salameh radiyallahu anhu, samijtu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, "Tko sam vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam da kaže, men jequl alayya wa ana ikunameni kaže, ma lam aqulhu", ono što nisam kazao rekao celjeta zova maqadehu minan nar neka sebi pripremi mjesto u u džahannam ja vas zaista molim jedan od glavni ciljeva halke hadis nije da se pričaju priče nego je da se zajedno sa muslimanima i muslimankama pravi smjernica u životu smjernica vjernika i vjernice je da je oprijezan uvijek prenošenje bilo čega a posebno je oprijezan oni ili ona kada se radi o riječima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Posljednji hadis 110. hadesena Musa, قال حدثنا أبو عوان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ovaj hadis prenosi Abu Hurere. Dakle, imamo pet hadisa, pet ashaba je prenijelo isti hadis i različitim izrazima. To nam ukazuje da je Rasulullah raznim kontekstima i govori. Prvi nam je prenio Hazreti Ali, drugi nam je prenio Hazreti Zubej Prečina nam je prenio Hazrat Enes iz mečara Rasulullaha. Četvrti nam je prenio Seleme. peti nam je prenio Hazrat Abu Hurajra. peta ashaba Rasulullaha. Kaže te semmu tasmmu bismi. Nadijevajte moje ime kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Naći od imena Muhammed su Ahmed, Muhammed, Mustafa, tako. Naći Rasulullah nam kaže nadijevajte svojoj svojoj djeci moje ime. ولا تكتن بكنتي ناموјте мой надим а користит који је надим а расул Аллаха саллаллаху алейхи и салем ابي القاسم дакле не Ebu инсан да те себи име ابي القاسم је то постерно са расул Аллаха саллаллаху алейхи и салем ومن ران في المنام هو اوва сдио ако وَمَنْ رَآٰنِ فِي الْمَنَامِ Onaj ko me vidi u snu kaže Rasulullah s.a.w. فَقَدْ رَآٰنِ On me u istinu vidio فَإِنَّ شَيْتَانَ لَا يَتَمَثَلُ فِي سُورَةِ Jer šeitan nikada moju sliku ne može uzeti moj lik ne može preuzeti pa da se nekome od vas prikaže u snu وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهَ مُتَعَمِدًا opet kraj hadisa vezan za poglavlje a onaj ko na mene namjerno slaže sa bi tebova maqadehu min an-nar neka sebi pripremi mjesto mjesto u džehennu ova tema je toliko bitna rekao sam vam da je grije težak onoliko koliko u Kur'anu i sunnetu gospodar i njegov poslanik kažu da taj grije vodi u ovaj lažna da poslanika sallallahu alaihi wasalam, je grije za koji Resulullah s.a.v. kaže neka sebi pripremi mjesto u džehennemu onaj ko na slaže. I korisno je te stvari i u razgovorima kada vidite da neko citira hadis Resulullah a osjećate da možda to inije hadis niste ga nikada čuli budite krajnije oprezni dok savjetujete tu osobu. Najprije njoj ili njemu kažete ja znam da ti voliš Allaha i poslanika Al sam čuo, il čula da je ogroman grej, velik nemjerljiv je slagati na Rasulullah zbog toga te molim uvijek provjeri hadis a meni bi bilo drago da ovaj sad hadis koji si citirao, da zajedno provjerim da pitam da zovnemo i meni je drago, meni malo malo zovnemo neko imao taj hadis, ja kažem ima tu i tu je pa kaže kako znaš pa, ja 25 godina se bavim time red je da znam Ješme me počasti počastio da predajem hadiz na fakultetu. Moje, to je moja specijalnost. Ja moram tu znati. Normalno, ne zna im sam sve. Ima literaturu, može potražiti. Može. Ali naravno, osjeti im sam na osnovu. Što kaže jedan, kaže, kako ćeš učit hadiz? Pa kaže, naučiš prvo vjerodostojne hadise, pa ćeš znati to nekoj niš. Ali kaže, šta je jedan alim uradio svom sinu, naučio ga deset hiljada apokrifnih predanja. Kaže, zašto? Kaže, sad ćeš i ti prepoznavat. Jer tačno znavi... Primjer radi vezano za kosmos, kaže Zemska kugla je na, na, na rogu od, od bika. I tu kaže predaja, predanje ili hadis por. Vesim zdrava pamet bi ti rekla, jel? Da to da Resulullah sallallahu alejhi nema nema veze s tim. I zbog to da vas molim da ovaj neka dobro je, neka smo dva puta ovaj prošli kroz kroz ove ovaj hadis. Prošli put malo širi. Elaborirali smo Zbog čega, dolazi, zbog čega dolazi do toga da insan slaži ja sam sada samo jedan mali dio dotaku to je pitanje težini čovjek nikada da neće slagati na onoga za koga zna da ga može iskupiti. šta je insan dobio ako izgubi svoga storti jer je slago na njegovog aposlanika šta možeš dobit više Boži rod da ti gospodar zatvori vrata svoje milosti koja sve prošima i rahmeti vasihat zašto zato što nisi imao edeba sa njegovim poslanikom odnosno nisi imao edeba sallahu sa i to ako čovjek razvija kod će be u srcu edebs allah neć onda neće onda reći laž ineladine eftaruna ala allah elkaziba ma yuflihun yataqahafs zaista oni koji izmišljaju lažina Allaha neće nikada uspjet quranski ajat A lažna, a zreti pegambera na poslanika je laž, lažna gospodara. I rekao sam vam, neka to može biti laž u dijelu. Ako radiš nešto i tvrdiš da je Resulullah to radio. A zna se da nije Resulullah, salallahu ala islam to radio. da onda lažna Resulullah. Oprezno. I onda te Allah počasti. Onda doživiš ono što doživiš. Jedan alim kaže, žena mu se neka žala, kaže imam problem, već vjetri i večer sam u velkom iskušenju. Kaže šta je? Kaže... Već dvije noći, evo treća će večeras, kaže, ne mogu da vidim Rasulullah salallahu alim salam muslim. Pa kaže, a kako ti ga vidiš? Kaže, gotovo svaku veće. Pazi, to je Božja robinja koja možda nema škole, neki je pozit. Ali čvrsto vjeruje u gospodara. I ima edeb sa njim, i sa njegovim poslanikom. I edeb sa svim muslimani. Bez ponašanja, bez učenja kako se ponašati, na koji način da nećemo uspjeti, nećemo promijeniti. Ne možemo mijenjati ljude ako nismo spremni mijenjati sebe. Onaj ko nije spreman mijenjati sebe, kad kod sebe uoči neku mahan, nastoja tu mahanu isključ, taj neće moći taj neće moći promijeniti ni drugije. Ima jedan lijep stih kaže: "Uzairu taqiyin ya'muru bit-tuqa", "Tabib yudawi wa huwa 'alil". Kaže: "Onaj koji nije pobožan, drugima naređuje da pobožni budu poput liječnika je koji filozofira o lijeku, a sam je bolest. Primijeni ga na sred. Budi ti pobožan. Budi ti čest. Ti se prvi udali od harama. Zamolio mi, dragog gospodara, da nas počesti da bude modoni koji ovo razumiju Da bude modoni kojima je na pamijeti da nikada u svome životu ne kažu za nešto da je hadis, dokle legotni nisu sigurni. Mi ako Bog da napravit ćemo pauzu neki 5-10 minuta i onda ćemo odmah početi sa prvim predavanjem Halkefika oni koji žele da izađu neka izađu polako miro mi ćemo ako Bog da nastaviti sa nam sati samo ćemo sada pušta ako Bog da do je, ali ima nekih pitanja ako je to? Dobro. Ma, sadim koji je vaš Pitanja vaših, pitanja, da Ja mislim da imate fetre ovaj na na na, na profesor Levači izdu i Kardavi izdu fet to su naše autoriteti mini tome, na internetu svi mogu na to to uopće nije sport dakle zna se na zvančnoj strani Ciriasta ima stat i oko jedan raz za koliko sam ja ona vidio dakle alhamdulillah ima ljudi koji rade da se muhamed sallallahu alejhi ve sellem odusmirase na račun hoćo čovjek prakticirati ili nešto od čarpimenta nešto do nas svakoga pojedinačno Al ja volim da budem kap dobra, nego da budem urezla. Hajmo da budemo kap dobro. Budim, jer ima još neki pitanja. Euzubillahim nešajta onirrađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vo kefa. Vassalatu vassalamu ala seyyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar, naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava dženn Gospodaru, naš sačuvaj nas od džehrenemske vatri i svakoga djela koje približava džehrenemskoj vatre. Gospodaru, naš uputi nas na najbolje ponašanje, zaista nas niko drugi osim tebe na najbolje ponašanje ne može uputiti. Gospodar naš počasti nas da čuvamo svoj jezik od svake vrste laži. Gospodaru, naš počasti nas da posebno čuvamo svoj jezik od laži na pejgambera, na Muhammeda, na Rasulullaha, sallallahu alihi wa salam. Gospodaru, naš prosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama. Oprosti umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Obskrbi umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam I počasti nas da budemo od onih koji rade sa umetom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Gospodaru nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš pa primi naša dobra dijela Gospodaru jedno dijelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da ne odbiješ naša dobra dijela Gospodaru naš neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti A ti sa nama budeš zadovoljni Molimo te društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, društvu poslanika, shahida i čestitih robova. Subhana rabbika rabila izzati, ama isfoon, wassalamu ala muslima, alhamdulillah, radul alamin, alfatiha.